Molt bon dia a tots, benvinguts aquest 11 d'abril de 2015, que volem presentar-vos el que és la candidatura i l'eslògan de campanya de la candidatura de Convergència i Unió per les eleccions municipals del 24 de maig de 2015. Eslògan, en primer lloc. L'eslògan que hem triat amb la nostra candidatura és «Nous reptes». Nous reptes per la ciutat, nous reptes per Figueres, nous reptes que tenim al davant i que, amb un bon equip, amb un bon programa i amb les eines necessàries, ens veiem en cor de tirar endavant en els propis 10 anys a la ciutat. 2015-2025 abarcarà el nostre programa de govern amb unes accions immediates a curt termini, unes a mig termini i unes a llarg termini. Per què nous reptes? Doncs perquè aquests vuit anys anteriors, l'equip de govern de Convergència i Unió, des de 2007 a 2015, ha realitzat una transformació urbana, una transformació social i una transformació econòmica a la ciutat. Hem assentat les bases d'una nova Figueres on s'ha transformat tant el paisatge urbà com el paisatge humà. Ha començat una nova etapa aquest 2007-2015 i ens veiem en cor de presentar-vos un bon programa de govern per als dos propers mandats. Abordarem la reactivació econòmica de la ciutat, les polítiques socials vinculades a l'educació i a la cohesió i també abordarem o seguirem abordant la transformació de l'entorn urbà, tot abocat a la qualitat de vida dels figarencs. Volem incloure a tothom. Us he dit, Figueres ha canviat molt, en paisatge humà i en paisatge urbà. Hem d'incloure a tothom, en cas contrari, sota risc que d'aquí uns anys es puguin provocar persones amb exclusió a la ciutat. Per tant, hem d'abordar un programa inclusiu. Nou reptes. Nous reptes per Figueres implica futur, implica visió de futur i que tenim projecte. Implica que aquest projecte el realitzarem amb treball, amb constància, amb esforç i amb tenacitat, que són els valors de la nostra candidatura. No reptes per Figueres, aquest serà el nostre eslògan. Teniu aquí, al meu costat, el cartell de campanya amb lletres principals Figueres, que és el que importa. Tots treballem per Figueres. És la nostra missió i el nostre objectiu final, Figueres. I Marta Felip, com a cap de candidatura, jo mateixa, em veig en cor per dur endavant el projecte i el programa que hem realitzat conjuntament i que implicarà arribar a una Figueres totalment transformada el 2025. A darrere meu teniu els membres de la candidatura. 21 candidats, més 3 suplents. La candidatura, encapçalada per mi mateixa, Marta Felip, seguida de Francesc Cruanyes, Manel Toro, Jordi Masquef, Dolors Pujol, Quim Felip, Marc Cases, Núria Galimany, Josep Puigbor, Pau Muñoz, Natàlia Madern, Miquel Roure, Albert Llobet, Susi Peirotó... Judit Moriscot, Dolors Vinyoles Josep Obradors, Sergi Garcia, Sònia Trilla Josep Maria Godoi Quim Ferrer i suplents Maria Antònia Bonany Josep Moll i Lluís Eres. Per tant, tenim nou reptes els tenim per Figueres tenim equip, les eines i el programa per afrontar-los Aquest repte és el que abordarem en els propers anys i necessitem la majoria més sòlida possible i més forta possible en aquestes eleccions municipals el 24 de maig de 2015.